продуктивність. Ілюзія порозуміння. Світ бізнесу, захаращений мертвими документами, які лише марнують ваш час. Звітами, які ніхто не читає, діаграмами, що ніхто не розглядає, технічними характеристиками, що ніколи не описують завершений продукт. Аби підготувати ці документи, люди витрачають купу часу. Той, для кого вони начебто призначені, забуває їхній зміст за лічені секунди. Якщо ви маєте щось пояснити, Намагайтеся наблизити пояснення до реальності. Замість описувати, як щось виглядає, попросту намалюйте його. Замість пояснювати, як щось звучить, попросту відтворіть цей звук. Докладайте всіх зусиль, аби усунути зайві рівні абстракції. Головна проблема абстрактних паперів, як-от звіти і документація, полягає в тому, що вони створюють ілюзію порозуміння. Сто осіб можуть читати ті самі слова, але при цьому кожен уявлятиме щось цілком інше. Саме тому вам треба міцно триматися реальних речей. Лише так можна досягти порозуміння. Це як читання роману. Кожен із нас уявляє його героїв по-своєму. Лише коли ми бачимо людину на власні очі, ми отримуємо точне уявлення про те, який вона має вигляд. Коли команда Аляска Airlines вирішила побудувати аеропорт майбутнього, вони не стали покладатися на проектні креслення та ескізи. Вони знайшли велике приміщення і створили в ньому макет аеропорту, використовуючи картонні коробки для імітації стійок реєстрації, інформаційних терміналів і багажних трічок. Потім вони побудували невелику модель литовища в місті Анкоридж, щоб протестувати всі системи на реальних пасажирах і штатних працівниках. Остаточний проект литовища, що окреслився завдяки цьому процесові наближення до реальності, допоміг суттєво скоротити для пасажирів час очікування в чергах і збільшити продуктивність роботи працівників. Широковідомий та обожнюваний багатьма майстер мебляр Сем Малов свого часу усвідомив, що не можна відобразити в робочому кресленні всі тонкощі хитромудрі подробиці, пов'язані з виготовлення стільця або крісла. Він казав: Часто трапляється, що я не розумію, як треба робити ту чи іншу деталь, допіру не почну працювати різцем, рашпілем чи іншим потрібним у цьому випадку інструментом. Нам усім, варто йти таким шляхом. Беріть у руку різець і починайте робити щось реальне, усе інше марнування часу.